Kapitel 2, vers 1. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. 2. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. 3. Ni har ju fått smaka Herrens godhet.